Cuvânt de folos duhovnicesc. Omilia 1 despre post Cuvântul întâi Sunați din trâmbiță în ziua cea binevestită a Domnului. Poruncă profetică sunt cuvintele acestea, dar citirile din Sfânta Scriptură pe care le-am citit astăzi sunt mai puternice decât sunetul trâmbiței și mai lămurite decât orice instrument muzical. Ne sărbătoarea premergătoare acestor zile. Am cunoscut harul posturilor prin prorocul Isaia. Isaia a lepădat postul iudaic și ne-a arătat adevăratul post, spunând nu postiți în judecăți și în certuri, ci dezleagă toată legătura nedreptății. Iar Domnul a zis: Nu fiți triști, ci spalăți fața ta și ungeți capul tău. Să fim, deci, cuprinși de niște simțăminte ca acestea, așa cum am fost învățați. Să nu ne mâhnim de zilele ce se apropie, să fim veseli în ele, așa cum se cuvine Sfinților. Cel trist nu primește cu nună, iar cel care suspină nu biruie. Nu te întrista când ți se poartă de grijă. E o nebunie să nu te bucuri de sănătatea sufletului și să te mâgnești de schimbarea mâncărurilor lăsând să se înțeleagă că-ți face mai multă bucurie plăcerea stomacului decât purtarea de grijă a sufletului. Săturarea mărginește plăcerea mai la pântece. Postul însă urcă folosul la suflet. Bucură-te că ți s-a dat de doctor un leac ce ucide păcatul. După cum viermii care se mulțesc în pântecele copiilor sunt distruși cu doctorii foarte amare, tot așa și postul, vrednic cu adevărat de acest nume, când pătrunde în suflet, omoară păcatul ascuns în adânc. Ungeți capul tău și spalăți fața ta. Cuvintele acestea ale scripturii te duc la taine. Cel uns a fost uns, cel spălat a fost spălat. Tund dreapta această poruncă la suflet. Ungeți capul cu ungere sfântă ca să ajungi părtașa lui Hristos și apropie-te de post. Nu-ți ascunde fața ca actorii. Fața-ți o ascunzi atunci când vrei să nu dezvălui Sufletul. Ți-o ascuns cu minciuna ca și cu un voal. Să nu fii actor. Actorul înfățișează pe scenă persoane străine. Este rob, dar o face pe stăpânul. Este om de rând și o face pe împăratul. Tot așa și în viața aceasta. Mulți oameni teatralizează ca pe o scenă viața lor. Una au un inimă și alta arată oamenilor. Nu ți-ascunde deci fața. Ceea ce ești, aceea arată-te. Nu luam înfățișare tristă căutând să fii slăvit pentru că pari înfrânat. Facerea de bine trâmbițată n-are folos, iar postul dat în bileag n-are câștig. Că faptele bune făcute numai pentru a fi văzute de oameni nu și duc roadele în veacul de apoi, ci iau sfârșit odată cu laudele lumii. Aleargă așadar, cu bucurie, la darul postului. Postul E un dar din bătrân. Nu s-a învechit, nici nu s-a îmbătrânit. E totdeauna nou, e veșnic în floare. Socotești oare că pun începutul postului odată cu darea legii? Nu. Postul e mai vechi ca legea. Dacă vei avea răbdare, vei vedea că spusele mele sunt adevărate. Să nu socotești că postul a început cu ziua curățirii poruncită poporului lui Israel în a zecea zi a lunii a 7 Nu! Străbate istoria sfântă, cercetează-o ca să afli începutul postului. Postul nu e o descoperire nouă, e un odor al strămoșilor și e vrednic de respect tot ce e vechi. Respectă, deci, vechimea apostului, Are aceeași vârstă ca și omenirea. Legea apostului a fost dată în paradis. Adam a primit întâia oară porunca de a posti. Nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Cuvântul nu mâncați este o lege a postului și frânării. Dacă Eva ar fi postit și n-ar fi mâncat din pom, n-a mai fi avut trebuință de postul de acum, că n-au trebuință cei sănătoși de doctori, ci cei bonlavi. Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm așadar prin pocăință. Iar pocăința fără post este neputincioasă. îndreaptă dar, înaintea lui Dumnezeu prin post. Mai mult, chipul în care au trăit primii oameni în rai este o imagine a postului. Nu numai pentru că ducând o viață îngerească ajunseseră prin cumpătare la asemănarea cu îngerii, ci pentru că nu erau cunoscute locuitorilor paradisului toate cele născocite mai târziu de om, nici băutul vinului, nici tăiatul animalelor, nici toate cele câte tulbură mintea omenească. N-am postit și am fost alungați din rai. N-am postit și am fost alungați din rai. Să postim, dar, ca să ne întoarcem în rai. Nu vezi că Lazar a intrat prin post în paradis? Nu imita neascultarea Evei. Nu lua din nou sfătuitor pe șarpe care ne sfătuiește să mâncăm ca să nu ne cruțăm trupul. Nu-ți găsi scuza în boala trupului sau în slăbiciune. Nu-mi spune mie scuzele. Spunele lui Dumnezeu, care știe totul. Îmi spui că nu poți să postești, dar să te giftuiești mâncărurilor poți? Știu că doctorii nu prescriu bonlavilor mâncăruri felurite, ci post și înfrânare. Cum dar? Dacă poți să postești și să te înfrânezi când ești bonlav pentru ce spui că nu poți să faci când ești sănătos? Ce este mai ușor pentru stomac? Să petreacă noaptea cu o mâncare ușoară sau să stea împovărat de mulțimea mâncărurilor? Dar mai bine spus, nu să stea, ci să se întoarcă necontenit și pe o parte și pe alta, rupându-se și strântorându-se. Avară numai dacă vei spune că și corăbierii salvează mai ușor de la nec o corabie încărcată cu poveri decât una mai sprintenă și mai ușoară. Lucrurile însă se petrec cu totul din potrivă. O mică înălțare a valurilor dă la fund o corabie încărcată cu multe poveri. Pe când o corabie cu o încărcătură potrivită trece ușor prin furtună, că nu împiedică nimic să plutească pe deasupra valurilor. Tot așa se întâmplă și cu trupurile oamenilor. Împovărate povărate necontenit cu prea multă mâncare, trupurile se îmbolnăvesc cu ușurință. Dar dacă folosesc mâncare puțină și ușoară, scapă și de suferința pe care o așteaptă de pe urma bolii ca de pe o furtună ce se pornește împotriva lor, dar se depărtează și de suferința care începe a se ivi ca de o ciocnire cu o stâncă din mijlocul mării. Stomacul care are menirea să întrețină trupul mistuie cu ușurință mâncărurile simple și ușoare. Dar dacă îi se dau mâncăruri costisitoare și felurite, nu poate să le mistuie și dă naștere la fel de fel de boli. Dar să ne întoarcem cuvântul nostru la istoria apostolului. Să arătăm cât este de vechi. Să arătăm că toți sfinții l-au primit, ca pe o moștenire strămoșească și l-au păzit, transmițându-l din tată în fiu. Așa s-a păstrat acest bun și a ajuns din neam în neam până la noi. În rai nu era vin, nu se tăiau vite și nici nu se mânca carne. După potop a apărut vinul. După potop s-a spus, mâncați de toate ca pe iarba verde. Când n-a mai fost nădejde de desăvârșire, s-a îngăduit ca omul să se înfrupe din toate aceste lucruri. Înainte de potop, nu se cunoștea vinul. Dovadă! Noe, care nu știa ce-i vinul, nu se-i încă vinul în viața oamenilor și nici nu ajunsese obicei băutul vinului. Noe n-a văzut un alt om dând vin și nici el nu încercase gustul vinului Așa că fără să-și dea seama A fost vătămat de vin Noe Spune Scriptura A sădit vie A băut din rodul ei Și s-a îmbătat Nu pentru că era bețiv Ci pentru că nu știa cât trebuie să bea Deci Descoperirea băutului de vin Este mai nouă decât paradisul Așa că postul este foarte vechi Știm că Moisi, Prin post s-a urcat în munte, că n-ar fi îndrăznit să se apropie de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea legii, iar jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a nebunit pe oameni să se închine Idolilor. Poporul, spune scriptura, s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. O singură îmbătare cu vin a zădărnit și cele 40 de zile de post și de rugăciune ale lui Moisi. Plăcile scrise cu degetul lui Dumnezeu pe care le primise postul, pe acelea le-a sfârmat beția. Că profetul n-a socotit cu cale ca un popor beat, să primească legile lui Dumnezeu. Și astfel poporul, care învățase să cunoască pe Dumnezeu prin minuni nespus de mari, a alunecat într-o clipită prin lăcomie, la mâncare, la închinarea de idoli. Pune față în față aceste două: postul care se apropie de Dumnezeu și desfătarea care îndepărtează de mântuire dar să ne coborâm încă mai mult pe calea istoriei, îndreptându-ne spre cele petrecute mai târziu. Ce a pângărit pe Isav și l-a făcut rob fratelui său? Nu o singură mâncare în schimbul cărei și-a dat dreptul de întâi născut? Oare nu rugăciunea unită cu postul a dăruit mamei sale pe Samuel? Cine a făcut pe Samson viteaz, mare și nebiruit? Oare nu postul prin care a și fost zămislit în pântecele cele sale? Postul l-a născut, postul l-a alăptat, postul l-a făcut bărbat... Postul poruncit mamei lui de înger, tot ce iese din vița de vie să nu mănânce și vin și băuturi amețitoare să nu bea. Postul naște pe profeții, întărește pe cei puternici. Postul înțelepțește pe legiuitori. Postul este un bun talisman al sufletului. Tovarăș credincios al trupului, armă pentru luptători, loc de exercițiu pentru atleții credinței. Postul îndepărtează ispitele, postul îndeamnă spre evlavie, postul este tovarăș al înfrânării, creator al castității. În timp de război face eroi, iar în timp de pace propovăduiește liniștea, pe credincios îl sfințește, iar pe preot îl desăvârșește că nu-i cu putință să îndrăznească cineva a săvârși sfintele slujbe fără să postească. Aceasta nu numai în slujba noastră de acum tainică și adevărată, ci și în cea prea închipuitoare care se aducea în legea cea veche. Postul l-a făcut pe Ilie să vadă priveliște de taină. După ce timp de 40 de zile și-a curățat sufletul prin post, a fost învrednicit să vadă pe Domnul în peștera din muntele Horiv, atât cât e cu putință unui om să-l vadă. Prin post a dat înapoi văduvei viu copilul și astfel prin post a fost puternic chiar față de moarte. O voce ieșită dintr-o gură care a postit a închis unui popor neleguit cerul trei ani și șase luni. Și ca să moaie inima nemblânzită a celor îndărătnici, a preferat să sufere și el ca aceea. De aceea a și spus, viu este Domnul, nu va mai fi apă pe pământ decât numai atunci când voi spune eu. Și-a făcut Ilie ca prin foamete întreg poporul să postească, ca să îndrepte răutatea oamenilor pricinuită de desfătare și de viață desfrânată. Ce fel de viață a avut Elisei? Prin ce a reușit Elisei să fie găzduit de suna Prin ce ospăta Elisei pe profeți? Oare nu cu iertburi sălbatice și cu puțină făină împlinea legea găzduirii? Când oaspeții au mâncat odată cu celelalte verdețuri și oburuia în otrăbitoare, erau să moară dacă n-ar fi fost distrusă o trava prin rugăciunea postitorului. Și ca să vă spun pe scurt, postul i-a ajutat pe toți sfinții să viețuiască potrivit voii lui Dumnezeu. Există o piatră numită Amiantă, pe care focul nu mistuie. Când e pusă la flacără, pare că s-a prefăcut în cărbune, dar când e scoasă din foc, se face mai curată, ca și când ar fi fost spălată cu apă. Tot așa erau și trupurile celor trei tineri din Babilon. Prin post au căpătat firea Amiantei. În văpaia cea mare a cuptorului, ca și cum ar fi avut de aur trupurile lor, n-au fost bătămați din pricina focului, mai mult chiar. S-au arătat mai puternici decât aurul, că focul nu i-a topit, ci i-a lăsat întregi și doar nimic nu putea rezista acelei văpăi hrănită mereu cu catran, cu zmoală și cu vreascuri, care ieșea afară din cuptor ca la 49 de coți, că distrugea totul în jur, mistuind mulți haldeeni dar cei trei tineri pentru că au intrat în cuptor întovărășiți de post au călcat în picioare focul acela cumplit și au respirat în acea văpaie mare aer plăcut și răcoros pentru ce? pentru că au fost răniți de post pentru că au fost răniți de post focul n-a îndrăznit să se atingă nici de părul capului lor Daniel, bărbatul doririlor, care n-a mâncat pâine și n-a băut apă trei săptămâni, când a fost aruncat în groapa cu lei, a învățat și pe lei să postească. Ca și cum i-ar fi fost trupul făcut din piatră sau din altă materie tare, leii n-au putut să-și înfingă dinții în el. Postul a călit trupul lui Daniel ca pe o călitură de fier, încât ajungând de nebiruit, leii nici n-au deschis gura împotriva Sfântului. Postul a stins puterea focului. Postul a închis gurile leilor. Postul trimite rugăciunile la cer dându-le aripi în drumul lor spre înălțime. Postul este creșterea caselor, mama sănătății, pedagogul tinereții, podoaba bătrânilor, tovarăși bun de drum celor ce călătoresc, tovarăși credincios al soților. Bărbatul nu pune la îndoială cinstea casei sale când vede că femeia lui postește. Nici femeia nu se topește de gelozie când bărbatul său sfințește postul. Cine și-a împuținat bunurile casei când a postit? Numără astăzi bunurile pe care le ai în casă și numările după ce ai postit. Nu va lipsi nimic din cele din casă din pricina postului. Nici o vietate nu-și plânge moartea. Nicăieri nu-i sânge pentru că cele cel neînduplecat n-a mai dat nicio poruncă împotriva vietăților. Cuțitul bucătarilor s-a liniștit. Masa se mulțumește cu cele ce răsar singure din pământ. Sabatul a fost dat iudeilor ca să se odihnească vita ta și robul tău, spune Scriptura. Postul să fie odihnă slugilor care te slujesc în toată vremea. Odihnește-ți bucătarul dă libertate celui ce-ți slujește la masă, oprește mâna celui ce-ți toarnă vin, să contenească odată și cel meșter la facerea feluritelor dulciuri, să se liniștească odată și casa de zgomote nenumărate, de fum, de mirosuri, de fripturi, de cei ce aleargă în sus și în jos, care slujesc pântecii lui ca unui stăpân neînduplecat. Și cei care percep impozite, Îngăduie câteodată supușilor să aibă puțină libertate. Deci, să dea și pântecele puțină odihnă gurii. Să facă pântecele cu noi un armistițiu de cinci zile. El, care totdeauna cere și niciodată nu încetează. El, care ia astăzi și mâine și nu-și aduce aminte. Când pântecele e plin, dă lecții de înfrânare. Când e gol, uită de lecțiile date. Postul nu știe ce-i camăta. Masa celui ce postește nu miroase procente. Pe orfanul celui ce a postit nu-l datoriile părintești ca niște șerpi care se încolocesc în jurul lumii. Mai mult, postul îi dă prilej de bucurie. După cum setea face plăcută băutura, iar foamea când se iubește face ca masa să fie dorită, tot așa și postul înveselește pe cel ce mănâncă postul, așezându-se la mijloc și întrerupând necontenita desfătare cu mâncăruri, face să-ți se să pară mâncarea nespus de plăcută, ca ceva nou și necunoscut. Deci dacă voiești să-ți fie masa dorită, primește schimbarea pe care o aduce postul. Dar tu, cuprins de pofta de a mânca numai bunătăți, ai distrus fără să-ți dai seama pofta de mâncare. Din dorința de plăcere, ai alungat plăcerea. Dar niciun lucru nu este atât de dorit încât să n-ajungă de disprețuit dacă te desfătezi neconteni de el. Că ne bucurăm mai mult de acele lucruri pe care le dobândim mai rar. La fel și creatorul nostru a făcut ca prin schimbarea pusă de el în viață să ne bucurăm de cele ce ne dăruiește. Nu vezi că și soarele este mai strălucitor după trecerea nopții? Privegherea mai dulce după somn? iar sănătatea mai dorită după boală și masa de deci, ce este mai plăcută după post aceasta atât pentru bogați și cu masa ambelșugată cât și pentru cei care au o masă sărăcăcioasă și întâmplătoare Temete de pilda bogatului Masa belșugată de care s-a desfătat tot timpul vieții lui l-a aruncat în focul ghenii. Se pârjolea în văpaia cuptorului nu pentru că era vinui de nedreptate, ci de prea multă mâncare și desfătare. Ca să stingem acel foc avem nevoie, deci, de apă. Dar postul nu-i folositor numai pentru viața de dincolo, ci folositor chiar pentru trupul nostru. Trupurile cele mai sănătoase se îmbolnăvesc și schimbă starea sănătății fiindcă firea obosește și nu poate suporta povara unei sănătăți prea înfloritoare. Vezi, dar ca nu cumva, scuipând acum apa, să dorești mai târziu o picătură, ca bogatul din Sfânta Evanghelie. Nimeni nu s-a îmbătat cu apă. Pe nimeni nu l-a durut capul vreodată că a fost îngreuiat de apă. Nimeni n-a avut nevoie de picioare străine dacă a trăit bând apă. Nimănui nu-i s-au împleticit picioarele. Nimănui nu-i au ajuns mâinile netrebnice dacă au fost adăpate cu apă. Că greutatea mistuirii urmare de nenlăturat pentru toți cei care mănâncă prea multe bunătăți de naștere în trup la boli necruțătoare. Fața celui ce postește îți inspiră respect. Nu-i îmbobocită de roșață nerușinată, ci împodobită cu o paloare pe care e zugrăvită în frânarea. Ochiul celui ce postește este blând, mersul măsurat, fața serioasă, neturburată de râs nestăpânit. Cel ce postește este măsurat la cuvânt și curat la inimă. Aduți aminte de sfinții cei din veac de care lumea nu era vrednică, care au pribegit în cojoace, în piei de capră lipsiți, strâmbtorați, îndurând relele. Imită viața lor, de cauți soarta lor. Ce l a odihnit pe Lazar în sânurile lui Abraham, Oare nu postul? Viața Sfântului Ioan Botezătorul a fost un post. N-a avut pat, n-a avut masă, N-a avut pământ de arat, n-a avut bou de arătură, n-a avut grâu, n-a avut brutar, n-a avut nimic din cele ce sunt de trebuință pentru întreținerea vieții. Pentru aceasta nici nu s-a ridicat cineva mai mare decât Ioan Botezătorul din cei născuți din femei. Pe Pavel, pe lângă alte virtuți, l-a urcat la al treilea cer și postul, pe care îl numără între laudele cele pentru necazuri. Dar mai presus de toate pildele spuse până acum este Domnul nostru care a întărit prin post trupul luat pentru noi. Astfel întărit prin post a primit în el ispitele diavolului și ne-a învățat că prin post să ne pregătim și să ne exercităm pentru luptele ce le vom da împotriva ispitelor iar prin foame să facem de rușine pe potrivnic Că diavolul, din pricina dumnezeirii Domnului N-ar fi putut să se apropie de el Dacă Domnul nu s-ar fi coborât prin foame Până la slăbiciunea firii omenești Înainte de a se înălța la ceruri însă S-a atins iarăși de mâncare Ca să ne încredințeze că trupul său a înviat Tu însă nu încetezi să te îngrași Și să pui carne pe tine lași ca mintea să se topească de foame și nu-ți pasă deloc de învățăturile cele mântuitoare și făcătoare de viață. Nu știu oare că după cum pe câmpul de luptă ajutorul dat unora dintre luptători duce la înfrângerea dușmanilor tăi, tot așa și cel care face pofta trupului luptă împotriva Duhului, iar cel care dă ajutor Duhului robește trupul. Duhul și trupul sunt potriv nici unul altuia, ne spune Pavel. Deci, dacă vrei să-ți întărești mintea, domesticește-ți trupul prin post. Acest înțeles îl au cuvintele apostolului. Cu cât se strică omul nostru cel din afară, pe atât se noiește omul cel dinăuntru. Și atunci sunt puternic, când sunt neputincios. Pentru ce nu vrei să disprețuiești mâncărurile cele stricăcioase? Pentru ce nu vrei să dorești masa cea din împărăția cerurilor pe care ți-o pregătește postul de aici? Nu știu oare că prin mâncare nemăsurată îngrași viermele ce te va chinui? Care om îndestulat cu hrană îmbelșugată și trăit într-o necontenită desfătare a primit vreun har duhovnicesc? Moisi. Ca să primească a doua oară legea, a trebuit să mai postească o dată. Minevitenii, dacă n-ar fi pus și vitele la post, n-ar fi scăpat de nenorocirea cei amenința. Ale căror oase au rămas oare în pustie? Oare nu ale acelora care doreau să mănânce carne? Aceea, atâta vreme cât s-au mulțumit cu mana și cu apa din piatră, au învins pe egipteni, au mers pe mare și în semințiile lor nu era bolnav. Dar când și-au adus aminte de căldările cu cărnuri, când s-au întors prin poftele lor în Egipt, n-au mai văzut pământul făgăduinței. Nu te înfricoșează pilda aceasta? Nu te cutremuri uare de grozăvia lăcomiei care te poate lipsi de bunătățile nădăjduite? Nici înțeleptul Danil n-ar fi văzut vedenii de nu-și făcea prin post mai curat și mai luminat, sufletul. Mâncărurile grase ridică în sus un fel de aburi întunecoși ca un nord des. Împiedică luminile Sfântului Duh să se coboare asupra minții. Da, și îngerii au o mâncare. Și mâncarea lor este pâinea. Că spune profetul pâine îngerească a mâncat omul. Mâncarea lor nu este nici carnea, nici vinul, nimic din cele atât de răvnite de cei robiți pânteciului. Postul este o armă împotriva oștirii dracilor, că spune Domnul, neamul acesta nu iese decât prin rugăciune și prin post. Atât de mari sunt bunătățile ce le avem de pe urma postului. Îmbuibarea însă este cel din tâi pas pe calea de sfârâului. Odată cu petrecerea, cu beția și cu mâncărurile pregătite cu multă grijă, vine și tot felul de desfrânare dobitocească. Din pricina poftei odrăslite în suflet, de pe urma îmbuibării cu mâncare și cu vin, oamenii ajung ca niște armăsari învărșunați. Legăturile nefirești dintre oameni sunt datorate bețivilor. Ei caută pe femeie în bărbat și pe bărbat în femeie, postul din potrivă cunoaște măsura chiar în căznicie, și o osândind lipsa de măsură chiar în cele îngăduite de lege, lasă răgaz potrivit stăruinței în rugăciune. Cuvânt de folos duhovnicesc.